Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. الحمد hamdul hasan wa thana'ul jamil. Yaqulu al-haq wa huwa yahdi al-sabeel. Wa afdhalu al-salati wa atammu al-tasleem ala sayyidil awwalin wal ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu lawm al wa ba'd al-fasl al-khamis ahkamu al-siyam apenzi tukufu islam wa geshash kranzi zadata pemunizim subhanahu wa ta'ala nyingine tena kumtaja na kufanya ta'at kitengo cha tano katika kitabu chetu cha ahadithusiyam ahkamu wa no adab acha ataja ahkamusiyam hukmu saum na mlango huu ametaja mambo ambayo yanaharibu saum ni mambo mengi lakini kwa leo insha Allahu ta'ala Itataja jambo moja na kesho inshallah tunaweza kuzifanyia sard kuzitaja kwa ujumla inshallah taala hadithi ya kwanza ilokuja katika mlango huu ni hukmu man akala au shariba nasi nini hukmu ya atakayekula au kunywa kwa kusahau nini hukmu ya mtu atakayekula au kunywa katika mchana wa ramadhani lakini akiwa amisahau Hadithi imepokelewa na Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man akala aw shariba nasiyan falyutim saumahu fa inma at'amahu Allah wa rawahu al-Bukhari wa Muslim Asaima mtu sallallahu alayhi wasallam ataka kula aw kunya kwa kusahau basi atimize saumu yake aendelee na saumu yake kwa nini fa inna at'amahu allahu wa sakah, kwa sababu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemlisha na akamnywesha hadithi hii ipo katika Bukhari na Muslim hadithi hii ni dalili ya kuwa atakayekula na kunywa kwa kusahau kwa kusahau saumu yake ni sahihi wala haina upungufu wowote wala hana makosa wala madhambi kwa kuwa amesahau hakufanya kwa kusudi wala kwa kutaka <coughs> bali hiyo ni riziki Mwenyezi Mungu amempa na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inama at'amahu allahu wa ni Mwenyezi Mungu amemlisha na akamnywesha na katika hadithi nyingine katika riwaya ikaja fa innama huwa rizkun bali hiyo ni riski ambayo saqahullahu ilayhi Mwenyezi Mungu amempelekea mtu huyo. Wama yakunu mضافa ila Allah la yuakhadhu alayhi alabd. Na kile ambacho kimenasibishwa kwa Mwenyezi kuwa kwa Mwenyezi ndio amem amemfanyia jambo hilo maana yake ndio alo kufanya hivyo akamsahulisha mpaka na akala mtu huyo basi jambo hilo hachukuliwi mja katika kuadhibiwa na kulaumiwa katika hilo la annahu inma yunha an fi'lihi lianahu inma yunha an kwa sababu yeye amekatazwa kufanya jambo hilo ikiwa atalifanya mwenyewe kwa irada yake lakini maadamu yeye amelifanya bila irada yaani irada yake bila matakwa yake basi hapo inakuwa moja kwa moja hana taklifu na sheria Haimkalifu Mwenyezi Mungu hakuwalazimisha kitu watu wasichokiweza. Kila alichowalazimisha, wanawalazimisha, anawalazimisha ileo anayoweza. Kwa mfano, mtu umetembea katika barabara, upepo ina inavuma vumbi nyingi, ikaingia katika mdomo wake. Sheria ni kwamba aendelee na soma yake kwa kuwa hawezi yeye kujizuia katika hayo. Kile anachoweza kuzuia hataulizwa, lakini kile ambacho kwamba kile chini ya taka yake bas, haulizi kwa sababu Mwenyezi Mungu hakalifishi amkalifishi mja Yale ambayo hayawezi na kwa hilo bas laqadha aliy, ليس عليه قضاء hana ulazima wakulipa siku ile le umira bil kwa sababu ameambiwa timiza endelea utimize ile siku yako na somu yako ni sahihi na hiyo Ndiyo jambo ambalo kwamba ni amrun mujmaun alai ni amri ni jambo ambalo kwamba limekusanyika wanazuoni wote ila imam Malik na imam uh, ibn Abi Leila, hawa wawili wanasema kuwa huyu ni lazima alipe Ila sawm ambayo kwamba ameivunja kwa kula kwa kusahau lazima alipe hii ni katika kauli ya al-Imam Malik kwa sababu Kujizuia ama kujihifadhi na kula katika mchana wa Ramadhan ni nguzo katika nguzo za swaum kama vile mtu atakaposaka atakaposahau nguzo moja ya swala kwa mfano mtu anaposahau suratul Fatiha ila rakaa yote ni batila iwapo atasahau kurukuu Rakaa yote ni batila inakuwa iwapo atasahau sujud moja Rakaa yote ile ni batila ila allahumma kama wanavyosema wanazuoni kama hajafikia sehemu kama hiyo maadamu bado yuko akona nafasi anaweza kurudi akaitimiza katika kaida za wanazuoni kwamba kila kitendo ambacho utakiacha unaweza kukirudia maadamu hujafikia kwa mfano wake yani maana kama ni raka ya kwanza umepoteza kitu waweza kurudi ukatimiza Ndiyo ukaendelea pale ambapo kwamba ulikuwa umipoteza lakini katika saumu utarudi wapi wa kwa, kwa, kwa kauli hiyo Imam Malik akasema kuwa atakayekuwa amefungua amevunja nguzo katika nguzo za saum na juu yake alipe. Hii ni katika kauli ya al -imamu Malik na Ibn Abi Layla. Ni imamu akubwa lakini thawab wa thawab annahu la qadaa ni kuwa hana kulipa na, na, na hadithi wal -hadithi hujja tundahira. Na hadithi hiyo nayo ni iko wazi kuwa huyu anatimiza siku wala halipi pia ina mung, inaunga mkono kuwa halipi hadithi iliyokuja kutoka kwa biure radiyallahu ta'ala anhu amesema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha akala saimun nasiyan aw shariba fa inma huwa rizqu saqahu wala wa hadithi hii imekuwa na uwazi zaidi iliyopelewa na Imam na isnadi yake ni sahihi atakapokula mfungaji yule sai mtakapokula au kunywa kokusahau basi hiyo ni riski Mwenyezi Mungu la laqadaa alai hana kulipa hadithi imetaja kabisa laqadaa alai hana kulipa Na pia katika hadithi ya Abi Umama na Abdurrahman Abi Huraira kwamba man afthara fi shahri ramadan fala qada alayhi wala kafara Hadithi nyingine pia imekuja iko wazi kabisa atakayekula au kunywa katika mchana wa ramadhani kwa kusahau mesihana kukidhi kuilipa ile siku wala kafara wala hana kafara yoyote Hiyo ndio hukmu ambayo ipo na kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema kama ilivyokuja katika aya Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana Ewe Mola ushuchukulie ukatuadhibu iwapo tumesahau au tumekosea tumefanya jambo kwa kukosea na imekuja hadithi sahihi kwamba Mwenyezi Mungu kajibu dua hii akasema qad kwa hivyo katika sheria ya Uislamu hatuadhibiwi mtu iwapo atasahau au akawa amekosea jambo ambalo kwamba amekosea kwa kujua. ingawaji tusema kuwa. Kaida qaida nikomba muislamu lazima ujue ibada kabla ya kuiotekeleza kwa hivyo isije ikawa siku zote kwamba mimi sijui unafanya makosa tu amesema imamu shafi yule anayemwabudu mwenyezi Mungu bila ya elimu yale haribu ni mengi kuliko yale anayetengeza kwa hivyo ni juu yako wewe muislamu kujaribu kutafuta kujua ibada unayotaka kuifanya ujue anga ili uweze kuitekeleza eh, kwa namna ambayo kwamba kwa amba inafaa na yoyote teke mtu anakula na anakunywa katika mchana wa ramadhani huyo anapaswa kumkumbusha kwa sababu hii inaingia katika al-amru bil ma'ruf wan yeah, anapaswa amkumbushe kwa sababu huyo amesahau kwa hivyo hana majukumu yeye yeah, maadamu amesahau wewe ulioona Mtume s.a.w. anakuambia maraa minkum munkaran aliyogeerehe biyehe failam yastat' fa fa katika nyinyi munkar basi abadilishi kumkono wake na hii ni ya serikali na wenye nguvu ndio ambapo kwamba kumshika mtu kwamba ni muovu imwakamweka sijin ama kama ni baba kumwadi, kumtia adabu mtoto wake lakini si kila mmoja mkate mwizi mkono si kila awe ni mwenye kupigana mawe kwa wale walio zini wa itakuwa ni katika, katika sehemu kutakuwa hakuna amani kwa sababu ni nyingi kwa hilo atakayeona katika nyenye munkar basi yabadilishe kwa mkono wake hii ni ya wale wanaomamlaka juu ya hilo wale uwezo kubadilisha kwa mkono na ikawa maslah Ndiyo ipo wala si kwa yule ambaye kwamba hana jukumu hilo pili Fa ila lam yastatifa na iwapo hawezi abainishe kwa maneno na huyu mtu anayekula ikiwa amesahau yeye hajafikia kukatazo kwa kwa mkono yeye amesahau kwa hivyo yake ni kukumbushwa kwa mdomo kwa maneno na si lazima awe ni mtu msomi yule anayekumbusha la anybody can can remind him anybody mtu yote anaweza kumkumbusha kwamba wewe bana unakula katika mchana wa ramadhani umesahau bana leo ni na si kwamba kukelipiana na kutukanaana na kupigana haa a kuambia shaka bana umesahau mchana wa ramadhani mchomo la wako bana yani maneno عادي kwa hivyo awe ni na yule naye yale atakwa bado hajameza ateme yote na apige mswaki asafishe mdomo wake na iwapo mtu atakua ni mwenye kuoga au akakutua kisha maji yakapita machachi Haya, jaribu somu yake. Hajaribu somu yake. Ingawaji katika wakati wa kufunga tumekatazwa kufanya istinshaq sana yani kupitisha maji kwa kusukutua sana. Tumekatazwa kusukutua sana. Ige tu msho kawaida na ama kile ambacho huwezi. Mpano, mfano eh, unapita katika sehemu maji yametoka juu. Nimekutonekea ulipoangalia mengine akaingia kwenye mdomo. La alekshi hakuna chochote juu yako kwa sababu la yukallifu Allahu nafsan illa usaha kwa hivyo e, mambo yote ambayo kwamba yanaingia katika se, sampuli hii inakuwa ni katika mambo ya maroora imekuja katika kauli ya kauli ya imamu Bukhari anasema mlango wa somo mwenye kula na kufungua akiwa amesahau akasema ata anasema qala atha inistan sharafa dakhala almaa fi halqihi la ba'sa alayhi illam yamlik illam yamlik iwapo atakuwa ni mwenye kusukutua kisha maji yakapita katika koo lake hii imam bukhari ametaja katika bukhari ikapita maji katika koo lake basi hana hana chochote yani manake, uh, ya maana yake aendelee maadamu hakuweza kuizuia hiyo ni kauli ya nani al imam al-bukhari akipokea akitaja kauli ya, kipokea, ya, kipokea, ya, kipake, taadiya, ya kawliya, imam ataa na pia akasema qala alhasan al alimama alhasan albasri yasama andakhala halqa andakhala halqahu aldhbab iwapo tangiliwa na mdudu kwenye mdomo wake mdudu ambao ni flies akamwingilia katika mdomo fala shay'ari şey basi hana chochote thumma zakar hadithi abi huraira kisha kataja hadith abi huraira ile itangulia inshallah taala tukumia hapa na kesho tutakuwa ni kutaja idadi ya vitu ambavy vinohusiana na ifsadi som mufsidata astiyam subhanakallahu wa hamdik ashhadu an la ilaha illa anta asafirkatub ilayk wassalamu